Шестата раса. Учителя вдигаше краищата на завесата и за миг откриваше бъдещето, което слиза отгоре. За обикновения човек това беше като приказка от хиляда нощ. И все пак, това е реалният живот, в който предстои на човек да влезе. Всяка нова епоха е творчески акт на Бога. Днешните времена не могат да се сравнят с бъдещето, което идва. Всички раси, черната, червената, жълтата, трябва да минат през бялата раса. Напредналите души от другите раси ще минат през бялата, а напредналите души от бялата раса ще минат в шестата раса. Сега в света се образува едно ядро от хора от всички нации англичани, французи, германци, руси, американци, японци, китайци, българи, турци, сърби, черни, бели които образуват една нова раса, един народ с нови схващания, различни от сегашните. Кой групира тези духове? Великият божествен закон ги привлича, за да се опознаят и работят заедно. Питам, българите могат ли да бъдат един контингент от такива хора? Могат. Ако българите не пратят там свои представители, ще слугуват. На унези народи, които изпратят свои представители, името им ще се запише в това велико царство, а на тези, които не изпратят, името им ще се заличи. Писанието казва преди хиляди години. Народи, които не служат на Бога, нямат никакво бъдеще. Иде един славен момент, за който трябва да се приготовлявате. Радвайте се за вашето бъдеще, за това, което ви чака. Хора от шестата раса има сега навсякъде, във всички народи. Представителите на шестата раса ще срещнете навред. Като някой е умно дете, като някой благороден момък или като някой старец. Една сестра запита, ще ги видим ли? Вие сте ги виждали. В писанието е казано... Ще се съберат всички народи и ще се освети името на Бога. Под 12 колена на Израиля се разбира, че ще се обедини човечеството. 12 колена, това са 12 зодиака, 12 качества на човечеството. Хората имат дребни идеи. Българите искат Велика България, Сърбите Велика Сърбия. Всички искат да бъдат велики. В Царството Божие всички народи трябва да се обединят. Под Царството Божие трябва да се разбират хората от шестата раса. Те ще живеят в братство. Всички народи ще бъдат едно цяло. Тези, които не разбират пророчествата, се смущават от бъдещето. Прочетете 60 глава от Исаия. Тази глава се отнася до идването на шестата раса. Съборното послание на Юда се казва. Ето! Господ иде с десетки хиляди Свои светии, за да вършат съдба над всички и да тури нечестивите на място. Това се отнася за една епоха, чието начало започваме сега. До сега доброто растеше в цветарника, а когато дойде царството Божие, всички цветя ще бъдат извън цветарника. Ще има естествени условия за тях. От невидимия свят идат напреднали същества, хората на новата любов или тъй наречените предци на човечеството. Те са работниците, които идат отгоре. И като намерят готови души за работа, ще се вселят в тях и чрез тях ще работят. Идват нови идеи в света. Те влизат в стълкновение с старите. Защо? Защото старото не иска да предаде царството си. Те коренно ще преобразят света. Старите системи ще се заменят с нови. Който приеме новите идеи, ще се измени. Лицето му ще светне, ще придобие нов израз. Ние сме в преходната епоха. Всички ще минем в новата епоха, ще живеем по нов начин. Старите форми изживяха времето си. Старият живот вече няма материал за работа. Време е. Всички хора да повдигнат съзнанието си стъпка нагоре и да дадат път на божествените енергии.